ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين أمرتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقيد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Ayyul hadiah di Muhammadin sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam wa syar al-umuri muhdathatuhah fa'ina kulla muhdathatin bida'ahu kulla bida'atin balalahu kulla balalahin kinnar Ayyuhannas Ikhwanakitina a'azakumullah Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang agung, yang mulia. Juga merupakan satu prinsip yang agung, yang mulia dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnati Wal Jama'a ah Ila Yaumil Qiyamah. Tema kita ialah Meracut Persatuan. Pada penyampaian tema ini, saya akan membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh al-Syeikh al-Allamah al-Mufassir al-Faqih al, al, al Abdul Rahman bin Nasir al rahimahullah boleh punya risalah dengan judul Risalah Tun Ala Alajtimai Kalimat Muslimin, dan Memetaruk dan Ikhthilaf. Risalah menganjurkan atau menghasung persatuan kalimat kaum Muslimin dan celaan berpecah belah dan berselisih. Ini risalah ada pada majmuh ibnu Sa'di Fil-akidah wal-manhaji wal, wal dawah Ini kumpulan risalah-risalah beliau dalam bekala akidah, dalam bekala manhaj, dalam bekala da di Titus yang kedua halaman 579 sampai selesai. Saya pilihkan risalah ini dikarenakan apa yang beliau sampaikan begitu jelas, begitu gamblang sehingga lebih banyak akan saya nukilkan dari beliau dan sedikit penjelasan untuk lebih memahami apa yang beliau sampaikan. Al-Ilahiyah Wa al والوصايا al الاعتصام بحبل الله wasaya An-Nabawiyah المسلمين، واجتماعهم واتلافهم. Termasuk Perintah-perintah ilahiyah, perintah-perintah Allah yang paling agung, termasuk syariat sanawi yang paling agung, dan termasuk wasiat-wasiat kenabian yang paling agung, ialah berpegang teguh dengan tali Allah dalam kandar satu di atasnya. Ya kesepakatan persatuan kalimat Muslimin, persatuan kaum Muslimin dan kelembutan hati kaum Muslimin. Walhasil, pada ini di setiap cara mewasilin ilahi, bila amalul akwal dan menghasung, menganjurkan kepada prinsip ini. Dengan berbagai macam cara dan upaya yang bisa mencapai ke sana baik amal atau perbuatan. Wa ala dzalika qawlan wa fi'la. Dan juga bertauun saling bantu membantu tolong menolong di atas prinsip ini ta'awun dengan ucapan dan perbuatan. Ini prinsip yang pertama. <tuh> Resip yang kedua, kata beliau, warna hiwa antafarku dikhtilaat, larangan berpecah belah dan berselisih, watashtidi syamil muslimin, larangan mengoyak-ngoyak, mencapek-capek persatuan kaum muslimin, wazajri an jami' turuqi al-muwassilati ilaihi, dihasabil kutulkan, dan mengharpe ya mengharpe mencela semua acara-acara semua upaya-upaya yang menyampaikan kepada perpecahan tadi sebatas kemampuan dan kemungkinan ini prinsipnya Bersatu, di atas tali Allah Menyatukan kalimat muslimin, melembutkan hati-hati kaum muslimin, menghasungnya dengan melakukan berbagai macam cara yang syar'i baik ucapan atau perbuatan, bertahun di atas itu semua dengan ucapan dan perbuatan. Meracut persatuan. Dan yang kedua lawannya, melerai pertikaian, menghentikan prosesihan dan perpecahan ini belum mengatakan perintah Allah yang paling agung syariat agama samawi yang paling agung wasiat nabi kenabian yang paling agung belum mengatakan pula itu waqadalla ala hadzal asl awim alkitab was sunnah wa, wa ijma'ul anbiya' wal mursalin wa atba'ihim ila yaumil dan yang menunjukkan prinsip ini, dalil yang menunjukkan prinsip ini, yang aku ini adalah Quran, sunnah, ijimak para ambiya wal-mursalin, dan ijimak para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Quran, sunnah, ijimak para nabi, dan ijimak semua para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pemerintahkan hamba-hambanya untuk tamasuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, bersatu di atasnya, melarang mereka berpecah belah, bereselusih daripadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa duqatihi, wa la damusunna illa wa antun muslimun, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la daferraku, Wazkuru ni'matallahi a'laikum mirkuntum a'da'a Fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum bini'matihi Wana al-ayah Ali Imran 102-103 Yang artinya wahai orang-orang beriman Bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan kamu sungguh jangan mati melainkan dalam keadaan Muslim diawali dengan perintah bertakwa dengan hak tuqatih. Lalu Allah merintahkan wanitamu dihabelillahi jami'an walatafaraku. Hendaklah kamu berpegang tubuh dengan tali Allah dalam kondisi kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini menunjukkan dari hati. Sombi habelillah. Berpegang tubuh dengan tali Allah bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah merupakan bagian dari takwa kepada Allah. Termasuk takwa dengan haqtu qati. Dan juga sebagai upaya untuk mati di atas keislaman. Habrulllah dalam ayat ini barakallahu fiikum diartikan dengan Islam. Juga diartikan dengan la ilaha illallah. Juga diartikan dengan Tauhid, juga diartikan dengan Alkitab dan al Sunnah, dan semua makna itu sebuah, makna di atas tidak bertentangan. Habilullah dari Allah agama Allah Islam, hibungan yang inti adalah Tauhid, dan yang dimuka dengan Tauhid ialah makna la ilaha illallah. Sandaran hukumnya. Icahkan hukumnya, sumber dalilnya al-kitabu sunnah. Nah, kalimat jami'an adalah hal. Aihala kaunikum muxtamirina alaih. Dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, Sehingga ayat ini... Memerintahkan kepada segenap kaum Muslimin untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan Islam dengan Tauhid dengan La Ilaha Ilallah. Memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal dan juga memerintahkan mereka untuk bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Kemudian Allah mengingatkan kepada segenap kaum Muslimin anugerah Allah yang begitu besar kepada mereka, yaitu takliful kuloq Allah melembutkan hati-hati mereka dan akhirnya mereka menjadi bersaudara dengan Islam. Allah mengatakan walku rni'matullahi arikum dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ir kuntum aadaa ketika kamu dahulu bermusuhan. Fa Allah tabiina quluubikum, lalu Allah lah yang melaburkan hati-hati kalian. Fa asphatun binni nahiikhwanah, maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Maka persatuan kaum muslimin nikmat dari Allah. Mereka berukhuwa bersaudara di atas tali Allah adalah nikmat dari Allah. Mereka bersatu batu tidak berpecah belah nikmat dari Allah. Ingatkan itu anugerah Allah begitu besar anugerah persatuan kaum Muslimin anugerah okuhwa Islamia di tengah-tengah kaum Muslimin. Ada perintah, ada mengingatkan nikmat dan anugerah. Kemudian. Hasil sahadi rahimahullah menyatakan membawakan ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala melarang pertikaian, melarang berselisih ikhtilaf. Allah memberitakan bahwasannya pertikaian dan ikhtilaf itu sebab kegagalan dan tidak ada pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Allah mengatakan dalam firmannya, walata nazahu. Tetapi selalu waspada dari hukum. Kalian jangan bersengketa, jangan berselisih, jangan dan Sebab kemudian akan gagal dalam peperangan ini dan akan hilang kekuatan kalian. Al-Anfal ayat yang keempat puluh enam. Belum mengatakan lagi, dan Allah shallallahu alaihi wasallam mengingatkan hamba-hambanya dengan nikmat Allah yang begitu besar. Tidak ada yang sanggup untuk menggerakkannya kecuali Allah. Ya tun'imat ta'liful qulub. Nikmat kelabutan hati dan ukhuwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa alafa baina qulubihim. "Kalau engkau infakkan apa lah yang di bumi seluruhnya ngga elafta baina qulubihim, tetapi Allah-lah yang Dan Allah-lah yang melabuhkan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau, Wahi Nabi, membelanjakan, menginfakan semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Kamu tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Al-Falda 63. Nikmat besar, Bapak beliau. Yang tidak ada yang sanggup untuk menganugerahkannya. Nikmat ul-Uqwa. Nikmat ta'lif qulub. Ni'mat persatuan kaum muslim. Ingatkan. Juga boleh mengatakan Allah Azza wa Jawa juga mencelak kaum munafiqin. Dikarenakan mereka saling membenci. Dikarenakan hati-hati mereka centang, pernang, berselisih. Walaupun badan mereka bersatu. Allah mengatakan dalam firmanya. Tah sabuhum jami'an wa kuluhuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu. Padahal hati-hati mereka berselusi tentang perang Al-Hasya yang ke-14. Juga Allah Azza wa Jal mengingatkan minnah anugerah Allah kepada Rasulnya. Ketika Rasul SAW bisa berlema lembut. Ketika berbicara dengan orang-orang yang di sekitar beliau. Kelema lembutan itulah yang membuat hati mereka lunak. Mereka bisa bersatu dan tidak berpecah belah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fafi marahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat dari Allah semata engkau wahai Nabi bisa bersikap lembut lunak kepada mereka. "Walau kunta fawzan al-qalbi dan lan min hawlik." Kalau tadi engkau wahai Nabi orang yang kaku, yang keras hatinya. Nisbah mereka semua akan lari dari sekitar Al Imran 159. Belum mengatakan juga tentang Allah mengsifati kaum Muslimin mereka adalah Ruhama Ubayinahum, saling menyayangi diantara kaum Muslimin. Al Fathah bab kesubjed. Dan jika Allah mengsifati Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rauf Al Rahim yang pengasih yang penyayang kepada kaum mukminin at-tauba Al 28 Allah mengatakan laqad kana lakum fi uswatun hasanah dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu contoh yang baik beliau rahim beliau rauh orang yang penyayang yang, yang, yang pengasi menyayangi umat yang menyayangi uh, makhluk di Allah zotil kaum mukminin Maka bahwa pelataran beliau contoh beliau sebagai seseorang yang pengasih yang penyayang kepada hamba-hamba Allah kepada kaum mukminin jika kalau mengatakan dalam firman yang kata beliau al wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan adalah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan dan kamu jangan bantu membantu siat dan permusuhan Kata Syahdi rahimahullah dalam kenyataan ini, "Wahai orang-orang Fir', asyik dalam jemah kalimat Muslimin dan berbincang dengan mereka dengan segala cara. Termau al-Fir kebajikan yang paling agung, yang paling besar ialah upaya untuk menyatukan kalimat kaum Muslimin." upaya untuk menyatukan muslimin dengan berbagai macam cara yang syar'i. Kama anna tafra kalimat muslimin min a'zam alta'awun 'ala alism wal'udwan. Sebagaimana so, upaya untuk menceraib-rerai mengocak pelak kalimat muslimin termasuk ta'awun Alal-Ithni wal-Udwan yang paling besar Yang paling ada Lu mengatakan setelah itu dan Sungguh Allah Azza wa Jal Telah mengisahkan kepada kita Dalam Al-Quranul Karim Tentang sejarah sirahnya para ambiya wal-mursalin Yang Allah utus mereka untuk menyatakan risalahnya Allah menjelaskan tentang bagaimana mereka, para Rasul, menasihati umat-umatnya. Bagaimana mereka begitu berambisi, bersungguh-sungguh untuk menyatukan umatnya di alat Islam. Mereka melarang umatnya dari perpecahan, dari prosedisian. Ini semua banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Fari. Lu mengatakan, Wakil dalikan Nabi SAW, Qad abda fi hadal asri wa'ad wa amara biijtima'il 'ibad wa naha 'anil tafarruqil mufdi lil fasad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa beliau telah menjelaskan dengan gamblang prinsip ini dan mengulang-ulang penjelasannya beliau mengerintakan persatuan hamba persatuan kaum muslimin dan melarang dari perpecahan yang menjurus kepada kerusakan Bagaimanapun sahaja dalam hadis bukari Muslim, la tak Kamu jangan saling kasar. Walatada jasu, kamu jangan saling najis. Najis salah satu sistem jual beli yang dilarang dalam Islam yang memunculkan permusuhan. Walatada maqabu, kamu jangan saling membenci. Walatada daru, kamu jangan saling Memberikan punggung ketika berjumpa, jangan terlalu melengos. Wa punu ibadillahi khwana. Jadilah kamu hamba-hamba yang bersoldara. Al muslim wa al muslim la yaqdimuhu, wa la yaqduluhu, wa la yaqibuh. Seorang Muslim berterus bagi Muslim yang lainnya, tidak mengoliminya, tidak merendahkannya, dan juga tidak berdusta atas namanya. Telah usah muslim dari tematari. Beliau mengatakan, aku benar mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, hati dinasihat, hakemat dan nasihat. Kami tanyakan untuk siapa ya Rasulullah, beliau mengatakan lillah bagi Allah wali kitabihi untuk kitab sucinya, wali rasulihi tentu rasulnya, wali aimatil muslimina wa ammatihim, dan pemimpin muslimin dan seluruh kaum muslimin. Kata sa'adi rahimahullah Wa min a'za min nasihat Bilil muslimin As-sahyu Fi ta'li'fi kulubihim Wajtima'ihim Wa nahyihim Atau wa nahyuhum Atau wa nahyuhum Termasuk nasihat Untuk kaum muslimin yang paling Akung yang paling besar Ialah upaya Untuk melembutkan hati-hati mereka Menyatukan mereka dan melarang mereka dari perpecahan. Juga nabi kita Muhammad SAW dalam bukhari muslim mengingatkan para sahabat Ansar tentang nikmat Allah yang begitu besar kepada mereka, anugerah Al Allah yang begitu besar kepada mereka dalam bentuk Allah memberi hidayah kepada mereka, Allah menyatukan mereka dengan Islam. Dan dengan itu Allah mencukupi mereka. Rasul mengatakan kepada mereka, Ya ma'asyur ansar, Wahai sekinap orang-orang ansar, Alan ajidkum bulla lan fadakumullahu bi, Bukankah aku dahulu mendapati kalian orang-orang yang sesat? Lalu Allah memberi hidayah kepada kamu, Melalui aku. Ini hidayah. Bukankah aku mendapati kamu dahulu Bercerai-berai, ber, ber, ber, ber, berpecah belah Lalu Allah satukan kalian Melalui aku Dan bukankah aku mendapati kamu Tahu orang yang miskin, orang yang fakir Lalu Allah cukupkan kalian Melalui aku Setiap kali Rasul men menanyakan demikian, mereka selalu menjawab Allahu wa Rasulhu Amin. Allah dan Rasulnya yang lebih memberikan anugerah. Ini menggambarkan bahwasanya nikmat hidayah, nikmat yang paling agung yang paling besar. Setelah itu, nikmat bersatu di atas Islam dan tidak berpecah belah. Baru kemudian nikmat harta rendah. Juga kata Syaikhul Islamul Tabarokh Taala, diantara yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang berutus untuk berdakwah, mengajak kepada agama Islam, mengajak kepada bimbingan Islam, mengajarkan kepada umat tentang bimbingan Islam. Beliau memberikan wasiat Basyiru Walatunafiru Walasiru Walatuhasiru Watatawahu Walatakhdalifu Yang adalah kamu Kalian semua memberikan kabar gembira Jangan membuat umat lari Hendaklah kamu memberikan kemudahan-kemudahan Jangan mempersulit Hendaklah adalah kalian semuanya saling mentaati Dan jangan saling berselisih Nih dengan lafadz jama, ramu pada hadis yang dalam bukhari muslim dengan lafadz musanna, Basyira bersyiroh walatunasiroh di, dikatakan ditunjukkan kepada dua orang sahabat yang dioper ketika itu. Jika Rasulullah SAW bersabda, "La takhtalifu fatahtalifa qulubukum", janganlah kalian berselisih sebab hati hati kamu akan berselisih. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim terkait dengan penataan soft diminta untuk melurus rapatkan soft dan dilarang untuk berselisih soft perselisian barosoft tadi akan berakibat hati-hati berselisih kata Sahih Rahimullah itu terkait yang hadis ini. Tak akbaranal istilah Allahir sedabun di istilahil batin dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan perselisihan secara wajib sifat terjadinya perselisihan secara topin hatinya akan berselisih hati-hati akan centang perang hati-hati akan berpecah belah jika akan salah baginya ikhtilaf. Ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang terciptanya ikhtilaf. Jika kamu mewakilkan Hadis Rasul Muslim, inna ma'ahla kaladina min kablikum kafratu masailihim, waqtilafu ma'alamiyahihim, sesungguhnya yang membinasakan umat masa sebelum kalian ialah banyaknya pertanyaan mereka dan ikhtilaf mereka pada para nabi-nabi mereka. Ini juga dalam Bukhari Muslim. Lu mengatakan bahwa kuluha adalah hadis kisah. Semua hadis-hadis ini ada dalam kitab Sahih melakukan salat wa tawatur anhu sallallahu alaihi wasallam an nahyi an al khuruj ala ulati al umur wa as-sam' wa at-ta'ah lahum dan sungguh telah mutawatir dari beliau sallallahu larangan memberontak penguasa Mutawati berbeliau perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa Walau pemerintah walim Walau pemerintah bermaksiat Wama ma'zaga illa Lima fil khuruj ya'anehim nashayul'awin Dan tidaklah itu semuanya Melainkan dikarenakan pada pemberontakan penguasa Ada kerusakan-kerusakan kejahatan yang begitu besar, begitu agung Maksudnya adalah Barakulahikum di antara upaya untuk merajut persatuan kaum muslimin ialah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu pada penguasa mereka yang muslim dengan cara mendengarkan mereka menaati mereka dalam berkayo ma'ruf selama mereka muslim larangan memberontak penguasa walaupun mereka walim mereka kaciam statis perwasiat pacte yang lainnya selamat Ya, ke akhir Dikarenakan mendengar dan mentahati Para penguasa akan menyatukan Semua umat Islam negara itu Dan dikarenakan Pemberontakan penguasa Akan memunculkan kerusakan Kerusakan yang sangat besar Di antara kerusakan yang nyata Adalah perpecahan Anak bangsa <tuh> Ya, mereka semua akan berselisih Mereka semuanya akan tercerai-berai mereka semua akan berpecah belah, mereka semua akan saling membunuh dan yang lain lainnya dari kerusakan-kerusakan pemberontakan penguasa. Bagai antara upaya menyatukan kaum muslimin ialah menyatukan mereka di atas penguasa yang muslim yang fak dengan prinsip as-wafa'ah dan larangan pemberontak penguasa. Namanya eh uh, barqawisukun uh, berjamaah bersama dengan kaum Muslimin. Ada istimak ah, menyatukan umat Islam di atas al-haq, di atas sunnah Islam. Ada luzumul jamaah menetapi jamaahnya para penguasa dan tidak memberontak mereka. Ada dua persatuan umat Islam dengan kebenaran dan jangan berpecah belah. Yang kedua persatuan umat Islam dengan penguasa Muslim yang sah dan tidak boleh memberontak penguasa. <tuh> Lewat agama itu. Waktu Allah dan Rasulnya berikhtiar Muslimin di banyak ibadat, kehaji, walayat, Jumaat, dan Jemaah. Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan juga Rasulnya telah memerintahkan untuk menyatukan kaum Muslimin dalam banyak perkara ibadah. Seperti masalah haji, dua hari raya, Jum'atang, surat jamaah. Ah. <tuh> Diperintah untuk berjamaah. Karena beliau lima fishtima'ihim minat tawadudhi wa tawasuli wa adamit takatuh. Dikarenakan persatuan mereka dalam ibadah tadi. Ada unsur tawadud saling mencinta di antara mereka, watawasul, saling berkomunikasi di antara mereka, papato, dan tidak akan berhubungan. <tuh> Ini poin berikut yang perlu ber angkat. Termasuk upaya untuk menyatukan kaum muslimin, ialah memerintahkan mereka, mengerjakan serangkaian ibadah secara berjamaah. Lima waktu berjamaah, jumatan berjamaah, serat eh uh, shalat abha berjamaah shalat istisqa berjamaah shalat jenazah berjamaah haji berjamaah semuanya itu di samping melaksanakan ibadah kepada Allah dengan bimbingan sunnah di samping mendapatkan faedah besar dari berjamaah tadi hikmah faedah penting yang diambil daripadanya adalah ini menunjukkan persatuan umat Islam yang sangat agung. Dan harapannya menyatukan mereka? ialah menyatukan mereka dan berkara Dan yang lebih agung lagi ketika ibadah-ibadah tadi dilakukan bersama dengan penguasa muslim. Ada ulul ibadah di ma'al-ulad. menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah bersama dengan para penguasa. Atau menyerahkannya kepada para penguasa jamaah bersama dengan penguasa, jumatan bersama dengan penguasa, hari raya bersama dengan penguasa, haji bersama dengan penguasa, itu luar biasa. Menyatukan umat Islam dalam ibadah kepada Allah. Kemudian Sa'adi mengatakan lagi, Qa'ala rahimahullah wa naha Allah wa rasul wa nilhibati wa namimati wa si'ayati wa taqafuh wa al wal hasad wal hqdi wa rahwaha jika Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam melarang riba membicarakan aib saudaranya menyebut yang dia enggak suka melarang dari yang namanya namimah adu domba wasya ya upaya-upaya provokasi taqatur saya memutuskan hubungan khianah pengkhianatan hasad, bunyi dan yang lain-lainnya ini semua diharamkan dalam Islam kenapa belum mengatakan lima fiha minal fatat watashtutul ibad dikarenakan pada tindakan-tindakan tadi -tindakan ada kerusakan-kerusakan dan bisa mencerai-percai hamba-hamba Allah bisa memecah belah hamba-hamba Allah Wahamor pihak islah berinna sih dikulitarikin dan beliau dan Allah Rasulnya memerintahkan untuk mendamaikan umat manusia islah mendamaikan umat manusia dengan berbagai macam cara yang syar'i hatta innu abah al khabib al mutawsil bihi li islah bahkan Allah dan Rasulnya memuahkan menghalakan dusta yang dengan itu akan bisa mencapai kepada islah perdamaian. Lima fihi min ash-shira' padanya ada kemaslahatan kemaslahatan umat. Itu dikatakan dusta dikarenakan menyilisi waq'i. Tapi termasuk dusta yang diizinkan dalam islah bukan termasuk namimah, bukan termasuk dusta ketika meneparkan kebaikan kepada si fulan, kepada, kepada si alan dalam rangka mendamaikan kepada kedua pihak yang bertikai. Ini poin berikut yang perlu sampaikan. <tuh> Di antara upaya untuk menyatukan kaum muslimin adalah memerentahkan mereka, menghasung mereka untuk melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya yang menyatukan mereka. Semua ucapan, semua perbuatan yang bisa menyatukan kaum muslimin lakukan selama itu syar'i, enggak ada bokar bate. Di antaranya adalah islah mendamaikan dua, kedua belah pihak yang bertikai bahkan untuk kepentingan ini diperbolehkan untuk berdusta berdusta menepatkan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dikarenakan ada kemaslahatan di situ dan yang kedua dilarang melakukan apa saja baik ucapan atau perbuatan yang dengan itu bisa menghancurkan persatuan yang bisa mencerai berikan kalimat kaum muslimin, yang bisa memecah belah kaum muslimin, entah itu riba, atau kanamima, ataukah pahrih, ataukah kotiahturrahim membutuhkan hubungan, khiyana, hasad, dengki, dan yang lain-lainnya yang diharapkan dalam Islam. Ini upaya berikutnya. Nah, dari apa yang beliau uraikan, diambil kesimpulan yang sesungguhnya sudah sangat gamblang dan jelas. Jadi disimpulkan supaya lebih fokus dalam memahaminya. Yang pertama ialah perintah bersatu di atas tali Allah dan tidak berkecah <tuh> dikatakan oleh beliau sekian banyak dalil tentang masalah anjuran bersatu dan larangan berpecah belah. Persatuan di atas tali Allah merupakan sifat yang kaum mukminin. Saling membenci dan berpecah belah sifat yang kaum munafikin. Sifat yang mukminin itu saling menyayangi. Sifat yang kaum munafikin saling membenci. Yang kedua Di antara persatuan ialah Bersatu pada seorang penguasa muslim yang sah. Mendengar dan mentah hati mereka dalam perkara ma'ruf. Dan larangan memberontak penguasa. Ini adalah upaya untuk menyatukan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah. Barakulahu Fikum. Anjuran untuk melaksanakan ibadah kepada Allah-u'ala berjamaah. Disebutkan keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan sendirian Kemudian setelah itu perintah untuk menjalankan berbagai macam upaya-upaya yang bisa menyatukan kaum muslimin Di antaranya adalah islah mendamaikan mereka semua dengan cara yang baik Bahkan diperbolehkan justa untuk itu Dan larangan melakukan berbagai macam upaya-upaya ucapan atau perbuatan yang bisa mencerai berikan kaum muslimin Yang bisa merusak persatuan kaum muslimin riba dan yang semisalnya. Jika boleh mengingatkan bahwasannya Ini termasuk An-Nasihahatulil muslimin Bentuk nasihat kepada muslimin Yang paling agung ialah menyatukan mereka Dan tidak mengucaplah mereka Jika boleh mengingatkan Bahwasannya ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar nikmat ukhwah nikmat persatuan Dan tidak ada perpecahan Di tengah-tengah mereka dan juga perlu mengingatkan pentingnya taawun, untuk membantu, tolong menolong untuk mewujudkan ini semuanya, menyatukan kaum Muslimin dengan berbagai macam cara, termasuk taawun dari pihak taqwa. Sebagaimana upaya untuk mencari mereka, memisahkan mereka, e, memecah belah mereka, termasuk taawun al-islamodul yang paling penting yang paling agam. Perlu mengatakan sekali jumlah dan secara global kata beliau. Barang siapa yang mencermati sejarah Rasulullah SAW. Ketika beliau berhubungan malah berinteraksi dengan makhluk Allah. Yang muslim ataupun yang kafir Yang dekat ataupun yang jauh. Beliau akan memberikan yang namanya sikap yang lembut. Memberikan sama hatamah, toleransi yang sempurna dengan timuran Islam. Akhlak yang begitu agung. Memaafkan orang-orang berbuat kesalahan. Melembutkan hati-hati makhluk Allah. Supaya mereka bisa masuk dalam Islam. Dan beliau memberikan harta zakat. Kepada para mu'allaf. Al-mu'allafatukulubuhum. Supaya mereka bisa masuk Islam dan kuat keimanannya. Dan beliau meninggalkan segala sesuatu. Dan ucapan. Yang bisa membuat umat itu lari. Bahkan. Bahkan beliau meninggalkan sesuatu yang asmal yang sempurna dan mengerjakan yang dibawa itu dalam rangka untuk menyatukan hati-hati umat manusia dicontohkan sama beliau ketika Rasulullah S.A.W memiliki azam yang sangat kuat untuk kembali membangun Ka'bah di atas Qawad Ibrahim tapi diurungkan, karena khawatir akan membuat fitnah di tengah-tengah kaum Quraisy yang baru masuk Islam nabi mengatakan kepada aisyah dalam si dalam bukhari muslim laula anna qaumaki hadith wa ahdin bi la naqab al wa ja'antaha ala qa'id ibrahim wa ya aisyah karolakkan karna qaum kamu baru saja masuk islam baru lepas dari yang jahiliyah nis ya aku akan robohkan ka'bah ini dan aku akan jadikan ia dia qaida qa'id tabi ibrahim di urungkan. Dikarakan tersita. Dia mengatakan fa man ta'amala hada. Barang siapa mencermati ini semuanya, arafah. Dia akan tahu annahu sallallahu alaihi wasallam diutus ila hanifiyyah dan Dia akan tahu Bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu usti agama hanifiyyah dan samhah. Para alim بذلك dan bila kamu mengetahui itu, Arafta, maka kamu menjadi tahu, Anna min ahami qawaih din din, bahawa saya termasuk, kaidah-kaidah agama yang paling penting, wa ajalli syar'il muslimin, dan bimbingan kaum muslimin uh, syar'il mursalin, wa ajalli syar'il mursalin, dan salah para rasul yang paling, agung yang paling mulia yang paling utama adalah, An-nasihah tulikafatil ummah, menasihati semua umat wasya'u fi kalimatul muslimin dan upaya untuk menyatukan kalimat-kalimat kaum muslimin wahu subhanahu wa dan bagaimana cara terjadi tercapainya hati-hati mereka semakin lembut ada kelembutan hati di antara mereka wa izaratuma bainahum min tabahu bil tashahud wal ihsan menghilangkan apa yang terjadi di antara mereka adalah bentuk saling berunci Paling bertikai dan paling berselisih. Jangan tahu itu. Persatuan kaum muslimin berisimu sangat agung. Oh, itu agama yang paling penting. Syariat para nabi yang paling mulia. Menyatukan kaum muslimin. Menyatukan umat Islam. Melebutkan hati-hati mereka. Berupaya untuk ke arah sana. Menghilangkan semua permusuhan. Pertikaian, kebencian, perselisian dari mereka semua kemaka salah itu bahwa ini adalah asli dari a'awami ma'ruf yang yu'marubih dan prinsip ini itu merupakan perkara ma'ruf yang paling agung yang paling besar yang diperintahkan waidhau'atuhu min a'zami munkar juna'anhu dan menyiangiakan prinsip ini merupakan kemungkaran yang paling besar yang bila kada Wahana ada min foggla ayan al lazim milikuli ummah. Dan bahawa prinsip ini merupakan perkara fardhu ain, perkara fardhu ain yang harus yang lazim bagi setiap umat untuk memilikinya. Semua tiul untuk memiliki prinsip ini. Ulamah ia, waulatnya, wa'am wa awamnya, baik ulamahnya atau para penguasanya atau semua kaum sini. semua harus punya prinsip ini. Bahlia kah, bahlia kahijatul. Tidak mungkin iman, Allah Baha bahkan ini adalah sebuah kahijat. Keimanan seseorang tidak akan sempurna melainkan dengan kahijat ini. Kataji bu moraatuha ilmin wa amala. Maka wajib memperhatikannya secara ilmu dan amalan. Wainna ma kan amr khalik lima fi zalika min al-masalih ad-diniyah wa dunyawiyah allati la yumkinu hasruha dan perkaranya seakung itu sepenting itu itu dikarenakan padanya ada kemaslahatan agama dan duniawiyah yang tidak mungkin disensus dihitung semuanya wa fi dha'atihi min al-madar ad-diniyah wa dunyawiyah ma la yumkinu 'adduha dan menyiyakan prinsip ini padanya terdapat kemalborotan secara agama dan duniauiah yang enggak mungkin dihitung. -hitung. Maka usaha yang paling agung yang dilakukan seorang Muslim ialah menyatukan kaum Muslimin, Meracut persatuan kaum Muslimin di atas al-haq, di atas sunnah dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Berbagai macam upaya yang disebutkan sebelumnya lakukan yang syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian inna fitna hazakumullah. Al-Syekh Sa'di rahimahullahu tbaraka wa ta'ala membawakan faedah-faedah yang bisa dicapai dengan persatuan kaum muslimin, ukhuah di antara mereka dan upaya untuk itu. Naam. Belum menyatakan, wa bittifa'ati kalimatil muslimin, ya jitami'un syamluddin, dengan kesepakatan persatuan kalimat kaum muslimin. Maka akan bersatu pula. Simpul-simpul agama. Ikatan-ikatan agama. Persatuan agama. Agama Islam. Walaahsurulahum bidhalika fil arwi. Al-Izzu wa-tamkiin. Dan umat Islam akan meraih dengan prinsip ini. Kekuatan. Kemuliaan kepemimpinan di muka bumi ini. Wa Islam wal iman. Dengan prinsip ini pula Islam dan iman kita akan bertambah. Li anna al iman 'inda ahli sunnah jamaah qaulun wa amal. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bi al ma'asiyah. Dikarenakan iman meluruskan jamaah. Iya ucapan dan amalan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Beliau mengatakan wasa ayubiha dan bintak baritohat upaya menyatukan kaum Muslimin itu termasuk ketaatan yang paling besar. Sayu zidu bilimanul darosah maka iman akan bertambah sekian derajat dengan itu. Wabitaalul fi wal istimah. Ya hasrul ta'awud ala jam'i hisabil birr wa khair dengan hati yang saling lunak dengan kelembutan-kelembutan hati di antara muslimin dan persatuan kaum muslimin akan tercapai ta'awun tercapai saling bantu membantu tolong-menolong di atas semua Peranai kebajikan Peranai ketakwaan semua kebaikan Allah mengatakan dalam firman-Nya la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin wa islahin bainan nas tidak ada kebaikan berkepanyakan bisik-bisik mereka perbincangan rahasia mereka melainkan orang-orang yang memerdekakan sedekah atau yang ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ala akhbirukum Bi afalamin darah cetus ya mi wal kiami usodaka. Maukah aku beritakan kepada kalian sebuah tingkatan yang lebih afal daripada tingkatan puasa, kiamulai dan sodakah? Mereka mengatakan, "Lawi ya Rasulullah." Belum mengatakan, islahu zatil bain Mendamaikan kedua belah pihak bertikai." Fain fasada zatil bain hilhalika dikatakan kerusakan kerusakan hubungan dua orang ini adalah arah, ini adalah yang menggunduli yang menepas di dalam riwayat yang lain la aqulu haliqat asy'ar aku tidak mengatakan bisa menggunduli rambut walakin haliqatul tim bahkan bisa menggunduli agama ini ini riwayat dari Abu Dawud dan Tirmizi dan disebutkan sama Syihabuddin dan bukunya sahih abi daud. Dia mengatakan fa'iy darajatin a'lam min hadhihi darajah. Fakat tingkatan mana laki yang lebih agung dibandingkan dengan tingkatan ini. Alladhi zada biha ala ummatil fadhail as-salah wa Tingkatan yang melebihi tingkatan amal-amal afdal yang paling utama indu idu amal yang paling afdal. Allah, wah apa, siapa, bisa mengalahkan ini semuanya? Itu menunjukkan tingkatannya lebih tinggi daripada semua tadi. Menyatukan umat Islam, mendamaikan dua pihak berpikir tadi. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Wahai ladul Qul Jannah hatta tu minu, wala tu minu hatta tahadu, awaluhubirukum." Bisayin, jika fakal tu boh, tahabatum. Afih salam antara kum. Allah, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu belum beriman hingga kamu saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang bila kamu kerosakan, kamu saling mencinta? Afih salam antara kum, salam di antara kalian. Ihsan dalam syahim muslim dari sahabat Abu Hurairah رجل عرضه katanya asyhadtu an sarat tabas sallallahu alaihi wasallam hukul al jannati ala wujud iman. dalam hadis ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahawa masuk surga itu diikat ya di tertib disusun dengan adanya keimanan وارتقب وجود الايمان على حصول الاتحاد الذي هو سبب adanya keimanan itu disusun diikat dengan tercapainya saling mencinta yaitu merupakan sebab lembutnya hati ونت على الكوارض هذا في ايش السلام memberikan tangbih mengingatkan katanya obat untuk ini semuanya obat untuk bisa melembutkan diantara hati dan saling mencinta, yaitu dengan menebarkan salam. Lain al-kalam min al-jrii salam min al-baidawilil-alik. Sebab kelembutan ucapan yang karena itulah diperintahkan menebarkan salam termasuk motivasi pemicu yang paling besar untuk terjadinya rasa saling cinta di antara kaum muslimin. Semuanya kepada menyebarkan salam. Meneparkan salam ini menunjukkan ucapan yang lembut, ucapan yang santun, mendoakan kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Dari meneparkan salam akan muncul rasa saling cinta, saling menyayangi di antara kaum muslimin. Rasa saling cinta ini merupakan bagian daripada keimanan dan iman itu merupakan ketentuan orang Dimasukkan dalam surganya Allah Iman Masuk surga, saling mencinta Ya, saling mencinta satab, Dimasukkan dalam surga Meneparkan salam pun juga demikian Satab dimasukkan dalam surga Teman-teman lagi yang lain Faed yang e, ada Dari faedah-faedah menyatukan kaum muslimin. ini Jika belum bawakan Dalam risalah ini Beberapa maksadah kerusakan kerusakan dari perselisian persengketaan saling mengunci saling memboikot dan yang lain lainnya itu boleh mengatakan mawar paling pertama mafsad yang paling pertama dari perselisian dan persengketaan adalah prinsip mulia ini akan disiasiakan prinsip persatuan prinsip ukuwa tidak berpecah belah, akan hilang, akan kudar, akan disiasiakan dengan adanya ikhtilaf. Dengan adanya persengketaan dan perselisihan. Ini. Maksud yang kedua ialah ditindakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena menjadi siapa entah. Ini merupakan tindakan... Surhaka kepada Allah dan Rasulnya yang berakibat akan datangnya iqab, hukuman dari Allah. Berakibat diharamkannya dari pahala, berkurangnya iman, tercapainya penyesalan dan kerugian. Dan mengabaikan dalil ayat, dalil hadis yang memerintahkan untuk bersatu padu, jangan berpecah. Ini yang pertama kali Muncul sebuah masyarakat besar Dari Berselisih, bertikai dan segala macam Yang lainnya kita kata beliau Di antara masyarakat yang lainnya Adalah akan terjadi pula liktital Saling berperang di antara kaum muslimin wal Walikhtisam Saling bertikai khusuma. Di antara kaum muslimin Adanya al-walak Wal-walak yang sempit Adanya loyalitas dan berumusan yang sempit yang menjadikan Muslim berpecah belah berkota-kota berkelompok-kelompok masing-masing kelompok hendak dan ingin membela ucapannya entah dengan hak ataukah dengan cara yang bapil. Beliau mengatakan fa'ysul bidalika minrtikabil khata wa albalal wa alhudha maka tercapailah terjadilah dengan itu tindakan melakukan kesalahan, melakukan kesesatan, melakukan hawa nafsu. Ya, dari tindakan semuanya terjadilah yang namanya al-mafasid al-ama wal khassah ma la ya'lamuhu ila Muncul maksad yang umum adapnya khusus tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Karena melakukan perselisihan, pertikaian, muncul Jatuh dalam perkara kesalahan Bahkan kesesatan Bahkan hawa rasu Maka muncul mafasid Mafasid yang begitu besar Secara umum ataupun secara khusus Nah Dan masih banyak lagi yang lainnya Belum <tuh> membuahkan sejika banyak mafasid Yang begitu besar Dikarenakan adanya pertikaian dan permusuhan Yang ada <tuh> Nah banyak sekali, hanya dia membenci orang yang berselisih dengannya, akibatnya dia menolak kebenaran meninggalkan al-haq yang mungkin ada pada orang yang menyelisih dia ha? sehingga jatuh dalam sikap menolak kebenaran, membenci kebenaran membenci ahlul haq hmm. akan muncul yang namanya riba, namima adud ah, romba, provokasi tahris, itu merupakan itu saya paling besar Itu saya paling besar Akan muncul yang namanya Seilkaset uh, Muncul niatan-niatan yang sangat jelek Mengikuti hawa nafsu Dalam rangka semata-mata Untuk membela dirinya Dalam rangka untuk melawan orang yang menyelusi dia Akhirnya jatuh dalam uh, mencela kehormatan para ulama mencela kehormatan orang yang sore Mencelak kehormatan bahkan para umarak dan masih banyak lagi yang lain Sekian banyak masasid Kerusakan-kerusakan akan muncul kepada beliau Dikarenakan ada ikhtilaf Seperti ini Nah Akhirnya rendah hubungan Saling hajar-menghajar Pemboikotan yang enggak syar'i, Saling menjauh Ketemu saling melengos dan segala macamnya Akhirnya satu sama lain Tidak menyayangi, tidak mencintai tidak saling belajar kepada yang lain. dan bisa mengajarkan ilmu kepada yang lain. Dan bisa saling menasihati. Al-Muhim. Banyak masalah. Banyak kerusakan-kerusakan. Yang hilang. Dikarenakan adanya. Permusuhan dan pertikaian. Allahumma sinta. Al-Muhim. Al banyak. Belum menyebutkan. diri salah ini. Jika banyak kerusakan-kerusakan. Yang ada yang dimunculkan. Daripada perpecahan Perpecahannya. Adalah, Saya sengaja banyak me, membacakan dari kalamnya beliau Dikarenakan kalam yang bagus Kalam yang waf dan gamlang Ini semuanya sebagai muhasadah untuk kita pribadi Sebagai ibrah untuk kita semua Dan mari kita merasakan persatuan Umat Islam, kaum muslimin bersatu Di atas Alkitab Uslar dan Mbahaman Salaf Bersatu di atas Mahat Salaf Di atas Al hak, di atas Sunnah Para hadirin kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukan apa saja upaya-upaya syar'i, ucapan perbuatan yang syariatkan untuk bisa menyatukan kaum muslimin al hak dan kita tinggalkan perselisihan, pertikaian, pe permusuhan, kebencian, perpecahan dan yang lain-lainnya di karena semua cela dalam Islam, kita tinggalkan semua ucapan, semua perbuatan yang bisa mencerepakan kaum muslimin. Ya, ketinggalkan semuanya itu supaya kita di atas prinsip yang hak, bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Semoga apa yang saya bermanfaat untuk saya, pribadi dan juga yang mendengarkan mubawalah ini. Mohon maaf jika kadang-kadang agak cepat uh, dalam menyampaikan, kadang-kadang mengejar waktu. Uh, waktunya juga mendekati zuhur. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik Walidaya kepada segan kaum muslimin terkhusus alusnan di majmah sedah tihin memberikan kaufik yang pada mereka semua sehingga mereka semua bersatu di atas Allah sunnah dan melindungi mereka semua dari perpecahan dan pertikaian amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa bihamdika ashhadu allahu la ilaha anta astagfiruka wa a'udhu bi